Bosgarren unitatea. A. Ondartzan. Nor dira gizon emakume horiek. Nor? Itzalkin berdearen azpian daudenak. Hoiek begoñaren lagunak dira, maite eta pako. Eta emakume hori, bisera daramana, nor da? Emakume hori, Teresa da, begoñaren konyata. Nor da andoniren ama? Andoniren ama, umeak zaintzen ari den emakumea da, eukene. Orduan biluzik dauden umeak, Begoñaren eta Andoniren semealabak izango dira. Bai, uxu eta ander dira. Oso politak daude. Edariak eta patatak saltzen ari dena nor da? Mutil hori Felipe da. Andoniren oso laguna da eta udan hondartzan lan egiten du. Eta kamiseta jantzita daukan gizon hori? Gizon hori Pedro da. Begoñaren anaia, Teresaren senarra. Badaukate semealabarik? Bai. Iru semeaba dauzkate. Nor dira? Begira, neska mutilloriek dira, bimotox dauzkatenak. Mali eta izazkun dira, Bikiak, eta baino jantzi berdea daukana, ilegorria unai da, zaharrena.